Amantul morții. Pista 7 Tocmai de aceea s-ar cere o trimitere la Freud, mi-a sugerat poetul sâr prietenul meu, Adam Pusloici, de altfel din stirpea basarabilor. Unele lucruri privitoare la Dracula sunt evidente și fără Freud, a intervenit psihanalistul Zoran Glușevici, făcând de aluzie la unii politicieni ai acestui secol. De zimia a căzut în mâine o carte impresionantă ca bogăția documentelor, atestând personalitatea și epoca lui Dracula, care se referă la secolele al XIV-lea și al XV-lea, care, cel puțin pentru Europa, s-au remarcat prin suplicii și torționari. În această carte găsim cheia pentru o perioadă nesocotită parcă de cronici. Aflăm că ar exista o operă vastă ce atestă perioada de captivitate a lui Vlad Țepeș în Turcia, unde îl va cunoaște pe Mahomed cuceritorul. Turgul care îi va lui viața luându-i întâi fratele pe Radu cel Frumos, iar în final capul. Interesant ar fi să găsim un document privitor la cei 12 ani de detenție ai lui Dracula în temnița lui Matei Corvin de la Vișegrad. Ca de pildă, unde s-a aflat în toți acești ani soția lui Dracula, sora lui Corvin? Ce s-a întâmplat cu copiii de care pomenește totuși o legendă valahă și multe altele? Deci, răsfoind această istorie voluminoasă, constat că, de-a lungul secolelor, minți luminate au arătat înțelegere și considerație pentru Vlațepeș, care n-apare deloc în postură de vampir ce își împlântă dinții în gâtul femeilor, ci mai degrabă ca un spirit devastator, atât pentru armatele dușmanilor și, de ce nu, și pentru femei. Cel mai mare poet român al tuturor timpurilor, Mihai Eminescu, se adresează lui Dracula cu Doamne, Salvatorul cinstei, apostolul dreptății și a libertății. Pentru Ada Michevici, Dracula este un conte ideal care exprimă suferința poporului. Victor Hugo este într-o admirație totală față de țeapa lui Dracula. A vărsat sânge, n-a fost vampir. Dar ne vom opri aici, să ne ajungem la legendă unde Vlațepeș a intrat încă din timpul vieții, ca mai știu eu cine. Cert este că Vlațepeș, cel mai controversat personaj alevului mediu, a marcat o epocă. De mâna lui a curs sânge, dar nici vorbă să fie vampir. Cel care îl va consacra ca vampir pe Vlad Țepeș va fi Bram Stoker în romanul său Dracula, apărut în 1897, care va face în conjurul lumii, imaginea fabricată de acesta fiind în total dezacord în opinia noastră cu personalitatea istorică. Setea de vampirism proiectată într-un singur personaj simptomatică pentru lumea europeană și nu numai, nemai vorbind de blasfemie, poate fi într-adevăr o temă freudiană. 23. Țeapa va stârni întotdeauna groaza În frescele medievale întâlnește o anumită frenezie demonică, aș zice draculică. Dintotdeauna oamenii au simțit nevoia unui vampir ca simbol malefic în sens de faimă nefastă cu care au stigmatizat pe cineva. Am impresia că omenirea nu se simte bine fără vampiri. Situația ideală este să descoperi un vampir mitic și dacă este localizat geografic, să faci trimitere directă la o seminție, la un popor. Freud ar fi zis că Balcanii sunt terenul ideal, unde există și o apă mare, largă și adâncă răcoroasă, Dunărea, intervine Adam Pusloici, de altfel omul locurilor. Putem admite că vampirul lui Stoker este perfect, dar n-a duce nici pe departe cu prințul Vlațepeș Dracula. Bram Stoker a preluat un nume Valach și s-a slujit rău de el. Dracula, din romanul său omonim, este un dulce copil pe lângă personajul istoric de mâna căruia a curs mult sânge. Despre Vlațepeș, abia de acum încolo se vor scrie romane și se vor face filme. Nădăjduim că măcar Vlațepeș să aibă mai mult spor în lupta împotriva vampirilor unde celor contrafăcuți. Vlațepeș a fost haiducul care îi alungă pe haiduci. Tot ce e roman, monografie cronică despre epoca lui Dracula, reprezintă o adevărată provocare. Există biserici din acea epocă, există mănăstiri, multe dintre ele chiar titorite de Vlațepeș. Există și cetăția idomacelei de la Poienari, care și azi este impresionantă fiind restaurată în mai multe rânduri și aflată într-un cadru natural absolut urburător. Ca și palatul său cu saloane pe care le-am străbătut, cu scări întunecoase ce duc în chilii jilave care îți dau frisoane. Când te gândești că există și patul lui Dracula, chiar și leagănul său, apoi fântâni, ziduri, roțile lui de supliciu și, în sfârșit, există țepile. Mai arse, mai pârlite și, după cum stă scris într-o cronică, cu o steluță aurie la vârf. Dracula există și într-o frescă. De pe vremea lui mai există și morde de apă, acum părăduite, ca și podețurile din munți. Există țeste cu dinți, ca și țestele înfipte în pari. Există tărâmurile de basm ale Valahiei, unde totdeauna sârbii și-au aflat refugiu. Există nemaipomenita Transilvanie, cu stânci abrupte și ape repezi. Și în sfârșit există Moldova, tărâmul lui Ștefan cel Mare, cel care visa la o confederație cu Polonia pământ de aur blagoslovit cu biserici și mănăstiri, pe care vremurile nu le-au putut atinge. Există țara lui Vlațepeș, tezaur de priveliști binecuvântate de Dumnezeu, țară de suflet. Am avut ocazia să văd în muzeele românești exponate din secolele al XIII-lea, al XIV-lea și al 15 lea numeroase fiind obiectele de aur și argint, bătute cu pietre prețioase. Îmi închipui cât or fi jefuit prădalnicii lui cu ceritorul. Există unelte vase din epoca lui Dracula. Mă întreba nu știu câtă oară cum de a fost posibil ca poporul Valah să le păstreze cu atâta pioșenie. Undeva în Valahia există o biserică din lemn, cioplită dintr-un singur copac. Există o adevărată colecție de pictură, avândul ca personaj pe Vlațepeș, Un tabloul înfățișează pe acesta primindu pe solul turc, care, mai că nu strigă, ca zic. Există numeroase gravuri, înfățișând orașe, valahe și transilvane, probabil și moldave, cum tot așa există gravuri în care recunoști țarii gradul. Instituția Spurcalâcului n-a fost, din păcate, surprinsă. Și cu riscul de a mă repeta, există atâta documentație istorică care se află în patrimoniul Vaticanului. Există atâtea poeme despre Dracula, unele fiind scrise chiar de mâna lui, Apoi există acele senzaționale texte în gotică și care spun mai multe despre autorii lor decât despre cel care l-au inspirat. Există fresce cu Matei Corvin, cu Iancu de Hunedoara, cu Ștefan cel Mare și, incredibil, sute de fresce având drept figură centrală diavolul. În frescele medievale întâlnește o anumită frenezie demonică, aș zice draculică. Apoi există peșterile, apoi delta Dunării locurile prin care hălăduiește Maria Armeanca. Singura făptură care i-a dus dorul, care le-a așteptat de-a pe băietanul cu tulei negricioase, dus cu fratele ei la Stambul. Acum, în final, trebuie să recunosc că atracția mea nu s-a îndreptat spre acel Dracula cu aură de vampir, ci spre eroul istoriografiei secolului al XV-lea. În final o mărturisire. Am impresia că, din oamenii au simțit nevoia unui vampir ca simbol malefic, în sens de faimă nefastă, cu care au stigmatizat mereu pe câte cineva. Postfață Istorii din Balcani în context european Literatura scritorului sârb Miodrag Bulatovici, 1930-1991, trăiește sub imperiul unui anumit orizont spațial, Peninsula Balcanică, despre care criticul literar Pedrag Palavestra emite o sentință, anume parcă pe măsura lui Bulatovici. Citez. Peninsula balcanică este coloana vertebrală a evenimentelor istorice, pragul de nel trecut, cel mai întins ținut de pe pământ, bântuit de neliniști și taine, și doar acolo unde este lumea Bizanțului se află și civilizația balcanică. Am încheiat citatul. Omul din Balcania lui Bulatovici funcționează în parametrii dihotomiei cavaler. Primitiv, tragic, grotesc. Balcanii lui Bulatovici nu au nimic exotic sau coșmaresc, așa cum ne încredințează personajul principal din romanul Războiul a fost mai bun. Citez Trăiască balcanii, țărâna în care am lăsat tot ce am avut, inimă, duh, ținere de minte. Să trăiască doar balcanii mei care sunt dita mai satul, care și satul meu, balcanii unde din când în când aș cam vrea să mai dau o fugă, măcar cât să-mi agăț de un spin pielea pistruiată. Am încheiat citatul. Occidentalul versus Balcanicul este reprezentarea imaginii a două lumi neprietenoase și drag Bulatovic șarjează pe marginea acestui clișeu mental. S-ar putea spune până la paroxism în romanele Oameni cu patru degete și Gulo Gulo, unde sclavii din Est, parcă smintiți de prosperitatea Occidentului, năvălesc asupra Europei de Vest, deci și s-o calce în picioare chiar dacă sunt conștienți de Don Chihotescul acestei iluzii. De fapt, Miodrag Bulatović își evocă ținutul natal, Muntenegru, pe cât de minunat, pe atât de crâncen, pentru că Miodrag Bulatovic se naște într-un sătuc din Muntenegru, Negru, Bielopolie, la 20 februarie 1930, A absolvit facultatea de filozofie la Belgrad. Debutul său editorial în anul 1956 cu volumul de povestiri Sosesc Diavolii pentru care va primi premiul Uniunii Scriitorilor din Serbia. Îl va impune rapid în viața literară a Iugoslaviei. După numai doi ani publică un al doilea volum de povestiri, Lupul și Clopotul. Iar în 1959 romanul Cocoșul Roșu zboară spre cer, tradus și în limba română de Dușan Petrovici editura Univers 1976. De data aceasta, Miodrag Bulatovici va cunoaște o ascensiune internațională fulgerătoare, romanul fiind tradus în peste 20 de limbi, chiar și în japoneză, ebraică și turcă. Urmează o perioadă de 8 ani de tăcere editorială, dat că Miodrag Bulatovici nu va admite niciun fel de intruziuni de natură literară sau extraliterară. De aceea romanul Eroul pe Măgar sau Vremea Rușinii Va fi publicat mai întâi în străinătate, și abia peste patru ani în Iugoslavia, în 1967. Tot în acest an îi apare și un alt roman la fel de neîncorsetat ideologic. Războiul a fost mai bun, ce poate fi înțeles și ca o continuare la eroul pe măgar. A scris și o dramă, Godot a venit, în anul 1976, iar în anul 1975 i-a apărut romanul de referință Oameni cu patru degete, tradus și în limba română de Adrian Costea, editura Univers 1987. Un adevărat boom editorial care va cunoaște zeci de ediții în Iugoslavia, fiind tradus și în peste 30 de limbi. În anul 1977, acest roman primește premiul cel mai râvnit de către un scriitor. Premiul Bibliotecii Naționale pentru cartea cea mai citită a anului. Tot în 1977 îi apare volumul al cincilea deget. O narațiune puzzle care reunește cronici, portrete, amintiri despre toți aceia care nu au intrat în romanul Oameni cu patru degete. Ultima sa carte este romanul Gulo Gulo, apărut în 1983. Moare în anul 1991 în plină efervescență creatoare, răpus de o insuficiență cardiacă. În anul 1990 va publica în foileton în paginile cotidianului Politica, Romanul Amantul Morții Am avut șansa să îl reîntâlnesc în toamna anului 1990, la Belgrad, invitată fiind la Simpozionul Internațional al Traducătorilor, organizat de Pen Club. Cu acest prilej mi-a vorbit cu patos și căldură despre cartea sa cu țepeș, scrisă cu dăruire, față de tot ce înseamnă cultură și civilizație românească. În această ultimă scriere, cronicarul mio Drag Bulatovic, face din Vlațepeș o personalitate tragică, un înfrânt al istoriei. De la început, Bulatovici constată că mitul lui Vlațepeș a fost alimentat de o istoriografie mai mult decât o stilă. De aceea, scritorul serb se îndepărtează de maniera scrierilor anterioare, prin demontarea ironică a mitologiilor și clișeelor, care au contribuit la demonizarea unei personalități covârșitoare a secolului al XV-lea. Urmărind rudile formării personalității lui Vlad Cepeș în context european, Bulatovici propune un scenariu creat pe marginea unor documente istorice senzaționale, inedite, credem noi, care nu conturează un individ celerat, profitor de carnagii, ci un spirit european însetat de libertate, preocupat de strategii geopolitice de anvergură. Numai că Miodrag Bulatovici n-a mai apucat să-și vadă tipărită această carte, iar traducătorul ei, a așteptat 13 ani, o propunere editorială prietenoasă. Și poate că această îndelungă așteptare va fi în folosul cărții. Va fi înțeleasă mai aproape de duhul ei, mai în litera lui Miodrag Bulatovici, cu ai săi balcani inaccesibil celor neinițiați. Mariana Ștefănescu Sfârșit! Ați ascultat Amantul Morții de Miodrag Bulatovici. A citit Gina Georgescu August 2003